I Miami Beach går den tredje VM-fighten i tungviktsboxning mellan Floyd Patterson och Ingemar Johansson. Den här gången, i mars 1961, är det Ingo som är utmanaren och det blir en dramatisk första rond. Floyd i hoppgruppen när Marseille skriper in på Ingemar där men kan inte uträtta någonting. Ingemar förvånansvärt aggressiv. Aggressiv med vänstern, går han rakt med vänster, där. Har hört matchen hittills och nu Floyd i mitten av ringen. Ingemar dansar runt lite röd i pannan och därför har han en vänster rakt upp i nosen och en vänster till och Han är en vänster och en höger Floyd nere och rönt ut men som en räknar Floyd är inte skadad men i alla fall nedslagen med en... Vänster höger, så vi ska uppfatta det. Och en höger till från Ingemar. Ingemar till Hagrest, i mål vet, den ut. Och för skriker i höger. Fri här. Och där du ser när med vänster ner bakom bakom hakan, bakom nacken på Ingemar. Och där går Floyd med en vänster krok upp på Ingemar. Och Ingemar svarar med höger. Och det är infighting nu Ingemar som på vänster höger där. Det bara går in till varandra. Ingemar står infighting Och det in ni mot medan jag hade det går att fråga igen på distans med och ingen här båt ägger. Och dess handlar slå det igen med raket som falls vid Ingermar. Men går upp nu, det är som skaka på övet och dårbar den vägstat till oss Flöjd uppe och är inte så små skadat. Men ingen har högre tal, det är ingen tekan. Var braffar har han haft och Flöjd ner i två gånger driver Floyd. och driver. Ingen har Flöjd framför sig med lag vänster botangen och den kommer Flöder Ingerman. Ingen ballet, det är som Floyd Ingemar. Ingemar nere. Går upp igen med vänster gropp. Ingen har upp nu. Lunga in i neutral ringhörna. en räknar till 8. Ingemar ser sig för. Här fick han en vänsterkrok. Och Ingemar går på igen nu. Men vänster framför sig. Rakt vänster. Och Freud drar sig bakåt. Där... Ingemar gör en bra match och har världsmästaren i gungning flera gånger. Vi kommer in i Lennart Hylands referat i slutet av den sjätte ronden. En rond som har börjat bra för Ingemar men som slutar snöpligt om skokning igen och ser vad Ingemar gör med sin vänster nu han kryper ihop där Ingemar Ingemar känner på mattaståget mot utav den här den. han var ju bäst i början av den så hänger de på varandra nu vill ståta av domaren och det eh, är Floyd med vänster jabbar och med vänsterkropet, högkropet två han dräller Ingemar med två högerkropar Ingemar går ner på knä tittar lite steg bort i hörna. hör domaren räkna. han lägger sig ner och har då fått att komma upp en högerkrop han kan inte, han är uppe men han äh, lär inte på fortsätta. Han först går bak, baklängd tillbaka till ringhörna och äh, är uträknad. Och Floyd är framme där och lägger sin högra arm på, äh, på Ingmar. Och Ingmar ser inte förvånad ut men får inte fortsätta.